اوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام انديجنا الله جل جلاله دخل طاقت او دو قدرت دلاله عقلیه بیانه مخکتیر شو چې تاسو الله جل جلاله نسعاجز کوله نور بزید الله قدرتونو او طاقت ذکر غی وامن آیاته او باز د قدرت او د طاقت او د یو والي د الله تعالی اغه دام دی الجوار چه هغه بدبني کیشته دي سدا چليږي په البحر په سمندر کې کل اعلام پشان د غټ غټ اورونو او دا دغ زمانې سره خبر ده هغه زمانه ک د نوبی اسلام زمانه کې که داې کرکل چې په انجرو هغه ک خو نهوي غم الله چلی دا س کهله غواړ وبوکې به غر کې شي خبر د انله خوا زمانه کې بدبان نه د بتبانی دپار هوا په او به سمندر کې به الله هوا چلوله خلک بتللو مورات للم او د کو انتظام هغه به بربرو الله او دا د الله د قدرت او د طاق یو مضبوط دلیل دی او بیا الله قادر دی کو وواړیوس کې نرد کو واړی الله جلله جلال نو دا هوواګې بودې نو بیا چې کمم سامانو نځې. او کم رازی کم خلق زیو رازی نو دا ټول نظام به ادری گی کچر او باڑی اللہ تعالی نو فیض للنا دا با اگر دا و لالی علا ظہری ہی پشا دا سمندر بان لی پمخ سمندر بان لی جل جلال ہو تنبیه چه گوره ده د الله ده اللہ دی. ایمان راله کاله که اللہ و غالینه ده کشته با ده سمندر پا مسکی پزه اولالی نه پا مخکی که ده شی و نه پا رسته که ده شی زکه ده کشته ده چلیدو د پر حوا پکرده و که اللہ و غالینه خوا با اگه پزه بانده اوت روی اولاله و اینو کشته بنشید لی نگوره انسان لا لایبرت اوستل یو قاعده مخک ته راوست چې انسان دې دغه نعمت مسلوب پرس کې او بیا دې سوچو کی لګستر کی نعمت ته نو دې دې سوچو کی ک الله من د سترګي والي نو د سترګو نا فرمان دي پری هیڅ سترګي ورکل دی هغه نا فرمان دي پری مال الله ورکل د خپل ژوند تیری نا فرمانې بيګي نو سوچ دیو کہ اللہ دا مال زمان واخ نو بیابا زمان سا لی نو نعمت کا در انسان دالا ورزی جیغان لری نو علام دیتو بھی کچری دا نعمت اللہ لری کی تا سن کھوالی لرکو لیشی نو دا نعمت شکر ادا کے انہ فی ذالک اللہ آیا دن اللہ فرمائی پدے کے دلائل لی لیکل صوبار اندپار دہر دیر صبر کوونکي انسان او شکورن د بار او د گزار انسان صبر صبر عربه کې معنی ته وي حبس النفس علی ما تکره النفس راټینګول نګه د ګنا نه راټیکې نه د صبر علی المعاصیۃ حب صبر عن المعاصیۃ ګنا نه صبرید او کنا راټینګ کې د عبادت په وخت کې عبادت نغوالی سار وخت خوب غوالی حدیث صبر علی و ویرا بیگ آو کله مصیبت په وخت کې غړې وې آو تا راټینګ کې نه دي ته صبر علل مصائب وې په مصیبت باندې باندې او شکرو ا الله جل جلاله پهنه متن باندې کم شکر دار چې انسان اعتراف وکي چې مصر دي د الله تعالی بلکه پورا کائنات کې یو ځوات او یو صفات دی لکه انسان بدن ذات ته نسته تر کې ذات ته نظر پکې صفات دی زما کې ذات ته راخجل پکې صفات دي نو, نو پورا کائنات کې دو سي جملې يا ځوات دي يا صفات دي بلکې یو چا سره نخ پن ذات شته او صفات شته نو هر یو مخلوق لره ابتداء شکردار نه شي کم سي کم ده داو ځې دا نعمت د چل ضرب ده دا الله سره او دا شکر بیا دیم ست په دالي چې دغه دا نعمت دا منعم څنګه غواړي نو داغه د منشا مطابق استعمال کی خبر ده او دا کمنا شکريدا چې دا الله د ترپ نو دا کمنا شکريدا او بل دا چې دا نعمت راولي دا الله خلاف استعمال الله نعمت ورکړلې ده سترګي ګناکه استعمالي لاسې ورکړې نعمت نو ولټه د الله مخالفت بغاوت کې استعمالی نو ذنا شکرې انت هي انتها له نو الله فرمایي ان فی ذلک الحیات بدیګي دلائل شتان ده هر انسان ده او د شکور انسان ده او دا کامل صفات ديزا ذکر کله او دا دو صفات بس ګوې کټول دین ته شامل ده دغه دین عبارت ده دوو سیزنونو یا د اوشه نه ځان بچکول یا یو شه کول لی خبر ده انداله یو نواحی دي یو امر دي یو الله ای دا کوي دا امر کوي دوه خبرې دي ګټي نو صبر کې نه کول ته اشاره ده او بشکور کې چې د الله دغه احکامات کبول کړي او بجار نو ځای ته اشاره ده نوغوای کې پدې کې هغه دلایل لري هر اماندار انسان نه پاره او یو بکو حنا یا اوالی الله تعالی ا او یو بکو حنا یا هلاك کې الله تعالی د کیشتو لرابه ما سبون په سبب داغه ا ما لو که ثبوت دي کسب کړي دي شرته يا ګناړه نو الله تام کولی شي او يو به کنه يا واودري يا دا واودرلو په زبان دي کی په سبب دې باد اعمالو باندې کدا سمه څومره انسان نقصان کیږي حالات راځي دنیا کې قبر خيرت دا ټوله اعمالو سره ټچ دي مو هوای موږ مهنت ډیرو کدانې مد ملو حالاتو د اعمال سره تړلیو بد حالاتو د اعمال سره تړلی نو کله د اعمال په سبب باندې په حال دارا ولي دا کیشته حالات کی کینو د اعمال الله کول شي ایې شا هو والی نو کې په سبب د کسب دی او کله ناکله الله د یبرد پر او کې له مخ کې شو سبت وما سبت دیر ما آو من ما کسبت وما اصابكم من مصيبه ففي ما کسبت هديكم ويا عفوا كثير قالنا قال الله دینګول کې ډیر ما کوي او پټول الله دینګول نه کوي ځکه بندې کې دوزه قران ګراغلی بلو الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من ذنب قبر الله الانسان ليس انسان هم ځکه كل بني اذن مخطا نبی اسلام پرمای هر انسان خطا کار قازمه که تاسو نه ګلان نسل کول نو هر انسان خطا کار دي په مخده زما به انسان نو پات شنو بیا د واوبو ته ضرورت حيوانات ته ضرورت حيوانات ولله د انسان لپاره پیدا کړي بیا په اس شی پرې زما باندې نو انسانیت به ختم شي لگو کو باندې الله نسل کې ډیر الله ماف کوي او سو الله اخرت ترستو کوي قبر نه انداله لګ باندې نیسل کوي د لپاره د عبرت دیر الله اپکو شفقتن او رحمتن اوسر است کوی اخرت ته جزاءن باغی با ال الله جل جلاله سزا ورکي نو او يو به کو حنا به یا کسب يا هلاكي دي لرا دې کې ټولر اپه سبب د اعمالو د دې چې کم کړې دي و یافو الله تعلم مفکل کې عن كثيرن دا غډي روسون نه داډي رو جرمونو وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَا نَدَا يُو بِكُو هُنَّا, لذين... يو هنّا كي كي سَرَ تَرْ لَذِيْنَا يُو بِكُو هُنَّا اللَّهِ حَلَاكِ كِلِيَنْتَكِ مَمِنْهُمْ بِالْغَرْبِ شَدَ دَيْنَا پَ غَرْكَابِسِ رَبَدْلَوَا لِي وَيَعْلَمَ الَّذِيْنَا او پوش شیاغ کسان يوجادلون پی آیا تنا چاگئی ندی پس کویش چې مالهم من محیس نشته زاده تخت د دې د برا نه بده سمندر کې نه باخره کې نه په دنیا کې چې کوم دال نه د دین د باطلولو داګه هغه کوشش کوي مستین اعظم پوره در او پسې مضمون بیا وکړه او من آیاتي باز د دلایل تو قدرت او د طاقت د الله نه حل جواری آکیشت باد بانی دی چچلی دنکی دی فی البحر پسمندر کے کل آلام پشاندالوی اغرنو ہی اشاک چرے ہواری اللہ تعالی یسکین الریحا نو اپدری حوال را نو فیردلنا و بگرزی دا کشتی رواکی دا على نو بچلی گی علا سمندر باندی ان نه في دا کا کن په دی کې لايات خاامه د لانددي لکل ل سبار ان دپاره د هر ډیر سبر کوون کې شور ان شکر کوون کې او یو ب کوهننا یا حاله کې کې دوی له بېما ک سبو سبب دغې چېدي یا قسب کړی د بدوعملو و یا افو مااپیکیلله طالان کكثير انته ډیرو ګناونونه وَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَجَبُوا وَجْهَ كَثِيرًا يُجَادِلُونَ عَنِ الْجَدَلِ فِي آيَاتٍ نَافِيَةٍ زَمَنَ كَأَلَّا يَرْمَيَ بِرَحَقَا جَمَالُهُمْ نِشْتَدَّتَ دَارَ مِمَّا يَسُنُّ زَادَتِ اخْتِئِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ دنیای آخرت <تصفيق> درو سینه مسعوده الله تعالی <تسجد> <تسجد> مسلمانان <مسلمان> ای عزت کې د بچی بچی دا غي دا ویني الله دې له قدر ورکې دې له عزت ورکې ای الله دې بظریه باندې الله کله متغلی خوجه ان تبع <مسلمان> کې <مسلمان> الله کریم کمزور نه دې ته تکت استه الله کریم <مسلم> مسلمانان دی بچی من نه خوندل <مسلم> لټو محقوس <مسلم> کې مجاهدین له طاقت ورکې الله يهود متزلزل کې ای الله کې زلزلې پیرا وې طوفانو نه څنګه چې د بچو دا ویني یا الله <سؤال> اسمه دې زموږ شمنو په زړګو یا الله د بلډینګان لاندې پراتی دې یا د کبر سیستم هم نه کیږي نظر دې یا الله کریم او الله ساده نظر مخ کی دې مخ مو تاغي وړاندې کوتې دا لمن یاش یا الله ته دا لمن ګرش دا نصیب